Amina cha somo la rego kinasema Jinsi ya kujenga Au kubomoa ndoa Sehemu ya nne Jinsi ya kujenga Au kubomoa ndoa Hii ni sehemu ya nne e Mtu anze kwa Kwa mandiko Tuende katika kitabu cha kutuwa kwanza Mango wa saba Kutuwa kwanza mango wa saba Tutarudi hapo kwenye utangulizi Lakini tufungue hoja zetu natuye anenayo kwa maandiko ya Mungu kwa kwanza mlango wa saba usali ule wa pili anasema lakini kwa sababu ya zina kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe mume na ampe mkewe haki yake na vivyo hivyo muke ampe mewe wake haki yake Emm um, mali haya hawagondo eh, wa kwanza mungu wa Sabato ya Ejelea wakati tunasoma tena masomo haya huko mbele ni maandiko marefu kidogo lakini ni misali miwili eh, ndani ya ndoa kwa sababu tunajivuna mambo ya ndoa na familia uchumba tu eh, okay kama utangulizi tu hii ni somo la nne masomo mawili ya kwanza Yalihusu kuhusu mambo ya ndoa na familia lakini katika muktadha mambo ya uchumba jinsi zile ndio zinavyotengenezwa na tukaona kwamba m -m -m, uchumba masomo wa aina kwanza ni kama mtu anapojenga nyumba una, unaanza na msingi eh usipoweka msingi mzuri ile nyumba hata kama baadaye utaiboresha namna gani itakuwa ni ya ovyo itakuwa ni mbaya eh kwa hiyo tukaona kwamba ni mambo ambayo ndo na familia lakini katika munda wa misingi ya uchumba na tukaona kwamba haya masomo yanawagusa wote wakubwa na wadogo hata walioamaliza mwendo katika eneo lenyewe eh Kwa soo, tunaishi tu, tu, na watu tu, Na nikatoa mfana, nika sema Hata kama mtu labina ni bibi, ni babu Ni baba, ni mama Hata kama hana mpango wa na kuolewa kuole tena Lakini, sata pendezo wakua kwamba Binti yake, kijana wake e, Au ndugu yake yote, au kristo mwenzake Anakuwa na ndoa mbawe ni nzima Kwa na kwamba ya wote e. Ni sana kwamba ya majambazi mtaani Ni kwa kueleza Eh ma mara nyingi atakuwa anatafuta watu wenye fedha, ma, wenye maduka maduka. Wewe utasema ah kwa sababu sina duka basi majambazi yaenee. Hapana, yanenda kukufikia hata wewe hata kama huna Kwa hiyo haya masomo yanahusu wote wote kabisa. Na bila kujali kwamba mwingine si anahusika moja kwa moja kwa mwingine hapana. Hata mimi na kuhubiri nani husu. Eh, na nitakulia pia kusema kwamba tukisha sikia jinsi ambavyo uchumba ulitakiwa uwe, ndoa zilitakiwa zianishwe na nini? Na labda imeisha kufa kabisa ikaoza Kuna haya Sio ruhusa kwamba sasa uendo kwa sema kwamba naenda Hii ya sasa miharibika Naenda kwaaza nyingine kwa utaratibu mpia Hapana sicho mungu wa eh Mungu wa naweza Haka rekebisha kile kilicho kufa Kile kilicho haribika Haka kewe kwenye msae lakini sio ruhusa Kwamba mtu wa sema kwamba ah, Nilianza vibaya naachana naenda kwaaza upya Kwa utaratibu mzuri Hapana utendina kwa seha vile Amina Eh hey. kwa kama mtu alifanya uchumba mbaya huwezi kusema kwamba naenda kwa ku, ah ule niliyofanya uliharibika sasa moja nianze upya kwa utaratibu wa kibiblia sio cho Mungu anachofundisha eleweke vi. vizuri uhum. Kwayo, kwa hiyo, tukasema kwamba, masoma kwanza kwaze kwamba uchumba bando msingi Mendoa hayu nzuri bila uchumba gzuli Na somo la wiki iliyopita pita, tuliangalia mambo yanayojenga jenga na yanayobomoa bomoa tukaona kwamba, mengi ni ya mtu mwenyewe kujichangulia Zile wale wawiri wenyewe eh? na, Lakini pia, na watu wanje, wakipewa nafasi Awe ni rafiki, marafiki wanaovunja ndoa vile vile Awe ni mfanya kazi hata mwenzako. Awe baba, awe mama. Awe wifi, awe sheme. Piyo ndugu woja wale wanawezo. Lakini anaye waruhusu kuivunja. Hile ndoa ni, we, ni wale wawiri wenye. Na tuwaona kwamba pia. Na labda hatu kisema, lakini tuiseme hapa. Kwamba hile ndoa. Mtu moja katika wawili ana, Anatosha kuivunja. Moja. Katika wawiri. na Lakini. inajengwa na wawili sasa kidogo nipagume hapo simnanielewa vizuri Mo, ni wawili kwenye kwenye uvunjaji Moja natosha kuivunja kwenye kujenga Moja peke yake ni kama haitoshi inatakiwa ijengwe na watu kidogo hapo kuna wajibu sio kwa kawaida nani anaelewa eh mtu moja anaweza kuivunja lakini inajengwa na wawili je je wataijenga kwa kimo sawa pana hailingani muda wote Unaweza kukuta wanaijenga lakini mtu anajenga kwa asilimia mwingine anaweka 30. Eh. Na na kuomba wewe unayenisikiliza, ulioko mbali, ulioko karibu. Kama uko katika hiyo ndoa unatakiwa usihangaikie kwamba lazima iwe hamsini kwa hamsini. Wa alete hamsini na mimi hamsini 50 Kama una uwezo wa kuijenga kwa 80% yeye kaleta 20 fanya wewe jitahidi kuwa na share kubwa katika kuijenga. Na uwe na share ndogo au sifuli katika kuibomowa. Na nanielewe. Hei kabisa, hei kabisa Mimi ninasema kama mjumba wa kristo sina ni kasema kitaka chofata Likini kristo alie, alie, alie na, na ujumbe wake Na mamlaka yake na hukumzake Atafanya anacho, anacho taka hey. Kwa hiyo naomba hili lieleweke ni kama utangulizi tu, Utangulizi tumaza na, na wakuntura kwa za mwangu wa saba Musaru wa pini na wa tatu Hame sema ampe mke wake haki wake na mke ampe mwake haki yake. Yani haki unapokuwa kwa mfano mke anahaki haki ya kulindwa na kutunzwa us usalama wake ni haki yake kutoka kwa mume wake. Ndio sio? E, mume ana kumpa mke wake haki yake. Kwa mfano wale waume wa ambao anaacha mke wake anaenda anaweza afanya kazi tu popote pale iko kwenye hatari anaweza popote pale mngine anafanya mwingine anafanya unakina mama anafanya kazi usiku anaenda kufanya biashara anaenda kuuza vitu. Kwa mfano watu ambao karibu na nare, na Anaenda kuuza vitu usiku saa 8 treni inapita ndio sio Mimi ni safi na treni Ule sio ule usio salama unaona wakuta tena akina baba wako ndani wamelala e, mama amekuja kuuza mahindi usiku saa au shikaki Huyo mume hajampa mke wake hata Kama hana uvu anaumwa na nini saw? Au kama ndiye yeye mwenyewe kaamua na akina mama wengi leo hivi akina mama wana naomba awanisamee kwa kweli okay. kama mtu ni mazingira yamemlazimu kwenda huko kwa shida wana madeni kwenye vikoba kwenye makundi makundi kwa kujitakia wenyewe wako kabisa na hiyo lakini utakuta uta mwingine ana watoto peke yake analea hana msaada mwenzake ameimtewekeza akienda huko utamuuliza maswali lakini kuna mwingine kabisa unakuta wana kipato cha kuwatosha na nini lakini mke yuko kwenye madeni mali matatu na wengine wanaenda wanajichafua kwa sababu tu ametaka mwenyewe. Haya maneno ni okwe? ya kweli. Yaani maneno Eh. Eh? Eh. E. Watu leoona kwamba wiki ya ya 3 ambayo ndio wiki iliyopita leo ni wiki ya 4 katika masomo ya ndoa na familia. Tuliona mambo matatu makubwa yaliyoanza ya anza kujenga familia na tuka tutaongeza mengine leo nadhani meandaa mawili makupa na wiki ijayo tutamaliza mengine matano yako mengi jumla atakua 12 eh wiki ijayo tutosoma matano leo mawili wiki iliyopita tulipata matano na nadhani na, na, na jumla italikuwa 12 na na hayo ni machache kwa kweli yako mengi zaidi eh ndoa unaweza kwa mtu anakaa kwenye ndoa labda anaemekaa miaka 20 30 40 eh 50 eh e. vitu viacha Vina, yani, ni mambo mege na uzika katika Kule kui, kui, kui, Miaka msini kuna vitu vingine mufanjika ndani yake Onesi Mamba ya na ujenga Noa ya unki kukumbusha tu watu mbao Rabe uwa hatu, hatu au Hatu kuweka maanani Noa Kujengwa na hekima Na kumucha mungu Eh Tuli usoma katika itabucha mithali Uchaji wa mungu, ule ukaribu na mungu Tuliunganisha tuli, tuli na zabuli ya miyamoja, shina, saba mithali wa kwanza Anapo sema Bwana asipo ujenga mungi Asipo ulina mungi Wa ulindawa wakesha mbure hey, Kuna watu wengine Ngoele wambeni, yapo duniani Atela wa kristo Unakuta wanaenda kwa Hasa mazori wanapukua mitoka kuhuwana wanaende wanatengeneza misingi yao ya wanayodhani kwamba ndio ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya ku, eh, kujenga na kuimarisha ndoa yao. Tutakuwa kila weekendi, tunatoka, tunaenda beach, tunaenjoy pamoja, tunaongea. E, Kuongea haina ubaya. E, tunatoka tunaenda kula pamoja na nini? Hivi vitu vina ubaya, lakini lazima tujue kwamba sehemu kubwa ni kumpa Mungu Ili kusudi au jenge ule mji Au ninde ule mji La simo tutakuwa tunakesha bure. Mburu kwa njimine nini Kumukaribisha mburu katika neno inolati Katika ibada eh? Kwa hiyo haya yote ambayo watu wana Nia na kutenda na kuamua Na mazoni mazoni Tutafanya hiki tutafanya hiki eh, Nita kununulia na gari Ili kusudi niturungeze upendo na nini Sawa fanya Lakini kiukweli bana asipo ulinda mji wa unindawa wa wanakesha mbure Na kukono kwamba iko connected inahekiwa na kumucha mungu Na hikua hoja ya kwanza, hoja ya pili ya hiki opita Hikua kwamba ndoa hujengwa na kuwajibika Na na naelewa Jamani ukiacha maswala ya kiroho Lakini yale ule uwajibu wetu hasa wa kimwili Muki yafanye nini Muki anene nini aju, Anamamlaka gani Kuto kuzidi kwenye mipaka yako na mamlaka yako Uliopewa na mungu wako Hivyo vyote ule wajibule Ni msingi kabisa mkubwa sana Na sijui kama kuna doa eneza kasimama Kama mtu wasimami kwenye wajibu waki Kabisa hata kama mnamucha mungu kiasigana By the way Kutimita wajibu ni seimbi ya kumucha mungu Amina, Amina. Amina. Leo hii Kuna doa nyinga ambazo watu Awasimami aw aw aw aw aw aw kwenye wajibu waki Kulona ume mingi najua kabisa haja kula chakula cha mke cha mkewe hajui hata kinalatagani Na kikipika hata kutu kimejaa chulufu Zuhu so, hajui Kuto kujua kupika sio dhambi Kuto kujua kufaja usafi sio dhambi Dhambi ni kuto kujifonza Kuto, kujien, kuto kujua wajibuwa Amina ah Unanena mambo mabaya jamani maneno ya kujifonza na hayapatikani sehemu nyingi si kwa sababu kujisifia lakini haya sehemu sehemu nyingi labda haya sehemu sehemu tukaona hoja ya tatu inayojenga ndoa ni jinsi wale wale wawili walivyokutana tuliitumea neno chemistry kule kushibana kule kule kuvutiana kule ukimsinge hata kutamaniana kwa eh unakuta kabisa yani kuna mtu mwingine Kwa asili tu jinsi mlivyo chemistry yenu mnavyo mlavoshikana na mlavyo eh, hata akikosea huoni kosa eh kuna msemo unasema kwa Kiswahili ni methali eh akipenda chongo eh akishampenda unamwambia baadaye umeoa chongo anasema hapana ili nikaongeza tu na kengeza ni uzuri sehemu nyingine eh ukifikia sehemu ukampata mtu ambaye Akiwa na chongo wewe ukiona unafikiri nikiengeza kengeza uoni kosa ujue tayari ile ni chemistry. Sasa muijengie misingi idumu. Eh. Na tukaona mambo mawili yanayo mama ana ndayagusa huko mbele lakini niarudie tu kwa leo ni kama tuliona pesa na utajiri watu hudhani kwamba ni misingi ya ndoa lakini sasa hivi asilimia kubwa ya ndoa zilizokufa zi zi ni ni pesa wazo na fedha. Ni familia ambazo na fedha? na utajidi. Na tukaona na kitu kinaitwa elimu vivi Iyo Hiyo anadha ah, labda huyu ni msombe anaanza hapana hivi vote sio msingi wa ndoa. Kwa hiyo kama ni vitu vinaanza vikabomoa au tukadhani ni msingi kumbe sio msingi. Naana naelewa. Yeah. Eh. Sasa ni semeye niende katika somo la leo. Eh. Yeah. Kwa leo tutasoma mambo mawili makubwa. Ma, ma, ma, Moja ni kubwa sana ina mistari mingi. Mambo yanayo jenga ndoa Yale matano tulioona mawili yakiwa anabomoa Au yakiwa anazaniwa yanajenga kume haya jengiwa au yanazaka abomoa Na matatu yanayo jenga eh. Na yote pia yakitokana na ule uchumba ulioenda sahihi kwa sababu uchumba ulikuwa ni sema kujenga ndoa vile vile lakini nasema ndoa tayari yoshafunzwa ikwe inaendelea eh ambapo huwezi kurudi tena kwenye uchumba jinsi inavyojengeka siku kwa siku Tumeaona mambo matano eh, nyuma uko. sasa leo taona mawili la kwanza ambao ni la sita katika mtiririko ni kitu cha ajabu kidogo kuishi pamoja na kusali pamoja na ibada ya pamoja kuishi pamoja Ndoa nyingi leo katika jina la elimu, katika jina la kazi, katika jina la globalization. So itake ni nini? Utana wazi. Watu hawaishi pamoja. Kuna sababu zote siku. Na kama wanaishi pamoja, ni kama hawakai pamoja, wana kutena masama, ya usiku, siku. Moja anamuka saa kumi au saa kumi na moja Hawa hata saa kumi na mbisa moja Mgini anamuka saa hizo hizo Wanapita njia tofauti Wanashinda na watu hengini Wanakuja mkutana jioni Hawa saali pamoja wafancho chote Hawa na masaya pamoja Hawa ni watu wanaishi pamoja Lakini kimsingi hawakai pamoja Mtu some Kitabu cha mubini na misali leho tunajifunza na kitabu kingina macho huwa tukua tukisomi, kitabu cha wimbo ulio bora eh, hizu nivitama mbavu wafisomeki, marajingi, lakini vina maeneo yake, kama kwenye mambo ya ndoa, wimbo ulio bora leho tunosoma sana, eh, tuwaze na mubiri tisa tisa, bibirina nasema hivi mubiri tisa tisa, kisikia kitu kumesema na mungu wewe kibebe tu, hivo hivo mubiri tisa tisa nasema hivi mubiri mlangu wa tisa anasema, uishi kwa furaha Pamoja na mke umpendaye. Mungu anasema waishi pamoja, waishi tofauti, waishi pamoja. Kulingana na neno Mungu anasema wa kae pamoja. Tena kwa furaha. Eh. Siku zote za maisha yako isipokuwa wakati ameenda kusoma, Nicho ndicho alichosema? Hapana, Hapa amesema siku zote za maisha yako yote. Eh. Ah, isipokuwa akiwa ameenda ufanya biashara mkoani. Ndito halisha sema, hapana Ndito halisha sema siku zota maisha haku Na munga nasema ni zaubatili kimsi e. Kuhisi pa moja Ndito kuna leta yyo furaha Hame sema Hame sema labla sio msthali siwa mzito Kwele siwa mzito, nina fikini mzito Kuna katika kitabu cha nienda kushoto zaidi Kuna kitabu cha mithali Bada yutonudu kulia kwenye uimbo e, Mithali, mlangu wa tanu Meme nisikilize maneno haya ma ma mazito mazito kudogo. Kuishi pamoja. Unaweza sema. Nani gichu chepesi che sana. Lada, kina uzito. kinauzito kinauzito kwa sababu. Leo ndoa nyingi watu waishi pamoja. Watatafuta sababu. Zote tu sema. Sajabu ajabu tu. E. E. Anasema. Misali tano. Kuminasita. Anasema hivi. Misali tano kuminasita. Anasema hivi. Mbaga umi na tisa, anasema hii Jee, anatumia lugha ya picha Asema je chem, chemi zako Zitawanyike mbali na mito ya maji katika njia kuu, Nunga nasema, chemi chemi zako, vitu zako Ni kama maji yako, kisimachako Kiwe tu wazi wazi wote wanao pita umo, wanaingia Wananyuesha mifuga yao Leo hii na kuambia Unapo sikia umoja yuko na resalamu mingine siyuko mkwa gani Chemi chemi zake zilakozi mitawanyika na watu wanakua nakanyaga mle mle He eh. Anaenerea unajiko sema aaa aa, sijahirua vizuni Mwenyea nienerea msera wakumina saba Yawe yako mwenyewe peke yako wala siya wageni pamoja naga na sema na neno wa mungu Inetakiwa yule mmeo yule mkeo Ile chemtem yako iwe yako peke yako Iyo inakuja, mda, musipo kwa pamoja, siku ya kwa kwa peke yako. Anaenerea, anasema, msari wa kumina saba, wa kumina nane? Chemichemi chemi yako, ibarikiwe, nawe, umfrahie mke wa ujana wako. Anaana kufafanua kutuwa kwenye chemichemi, chemi. anasema chemichemi chemi ni mme na mke. Na hapa kasema mke. Lakini anasema, usiruhusu, ikatawanyika. Anaenerea, msari wa kumina tisa, anasema... Ni ayala apen, apendaye na pa apendezaye maziwa yake ya kutoshe siku zote na kwa upendo wake ushangilie daima anasema ni pale mnapokuwa pamoja ametumia lugha fulani ya kimwili ambayo ustaenda kwenye ndani wake lakini anasema ni lazima mtoshelezane Ok, Wanapokuwa eu vou para o doma, quando eu vou para South Africa, quando eu estou a me ir para o I, I na Timi aí, apana, na, eu mingi cá, pois, então é que eu tiro o cháuim borio borá, somi somi, que pouco é So, na mlango ule wa tatu mstari wa kwanza na tukisoma sehemu nyingi. E, kama ulikuwa kwenye mithali utarudi utarudi kulia zaidi utavuka mhovili pale kulia zaidi utaingia kwenye wimbo ulio bora. Mlango wa 3. Mstari wa kwanza anasema hivi. Tukao tunaangalia watu wanapokuwa pamoja, anasema mwili wake, mmeo, mkeo ukutoshereze. Mnapokuwa hamko pamoja, huo mwili hauko kutoshereza. Eh? Mtu atakatoka usiku ataenda ataenda kunywa ata pombe, ataenda kuangalia mpira, ataunganisha huko uko na mambo yote atakayokuta kuleko. Kule. Amina. Te, mm -hmm. ogu nyuma ametaka kusema muishi wote siku zote za maisha yenu kwa pamoja. Siku za ubatili wewe. Mm -hmm. Weweikasema sasa mimi hayajatimia. Wewe Kwa tu mm -hmm. Mungu atakwambia, kama msari au kuhusu Mungu atakutetea unao kuhusu. Wewe Kama macho usikilize yote. Majibu ya takuja yote. Wimbo mlangu watatu mseli wakaza asima hivi. Usiku kitandani na nalimtafuta mpendo wangu. Na nafsi yangu nalimtafuta nisimpate. Hawa naishi pamoja hawa. Hawa kupamoja. Unuuka seba hawa sikia ereo. Tuende kwenye wimbo mlangu. Unuona kwamba asipo kuwepo karibu na ya na mtafuta. E. Mlangu watano, msari wa wimbo yoyo Mlangu watano, msari wa nane, anasema hivi Mlangu watano, msari wa nane, anasema hivi Mlangu watano, msari wa nane, anasema hivi Nawasihi enyi binti za Yerusalemu Nini kimona mpendwa wangu ni mtakacho maambia Ya kwamba nazimia Ana, mweza mweza sema, labla, ni kama pence, mzima u u binti u ameolewa mwa kihayo po. Abra yuko kwenye yuko, Anatafuta tafuta maisha. Ana mzima kuyoku njia na zimia, awatu wanisha bonya. Para, nusu sema, Abra siyelewa ni kamani mbosa, izi mboso ni ni mawubiri, ndio sawe kwenye Biblia Nusu sema. Tujifunze neno kwa nyimbo, kwa tenzi, kwa zaburi. Eh, ambazo ndo hizo zaburi au eh, nyimbo za kwenye Biblia. Tulikuwa kwenye... Tulikuwa kwenye matayo kumina tisa tulikuwa kwa sababu wa mamba mishikana. Tuchoke. Matayo kumina tisa. Tuko tunangalia vitu vinabu wafanya wawiri. Wa, wa ndoa yao imarike Na bailewe ni kwa kishie Hakuna ndoa inato kuimarika kama wakaipa moja Hata smoja Haipu. Haipu Haipu Itakua ni, ndo, ni, ni, ni, ni ndoa imaragani Haipu He eh. Piyo nasema Katika kitabu cha mataye mlango ule wa kumina tisa He eh. Musali ule wa tano Matawa kumina tisa Tuschoke kurudi pale Kwa soo hatukumaliza baadhi ya vitu Yesu hakasema Kwa sababu hiyo mtu hatamuacha babaye na mamaye Hata ambatana Kwa ambatana Ni kule o kare pamoja atambatan. Eh. Leo hii Okay, mmtende kwenye twende sehemu nyingine. Twende katika kitabu cha kati e ya kitabu cha, cha Ruka, tulikuwa kwenye Mathayo tusichoke tujijua unapojifunza mstari mingi unapata kweli yote e, unijifunza kweli kwenye mstari moja, kweli moja mstari mmoja unatosha kukupa ujumbe lakini kweli nyingi zinakupa hali zote na wakati mwingine zinajibu maswali ambayo e, mstari moja usi, usingeza kutosha ndio sababu tunahubiri kwa maandiko mengi e. na ndio sababu Mungu akatuma maandiko mengi kimse Tunaenda katika kitabu cha Haruka mlango ule wa 3 mstari wa 42. Luka 3. Tusi tuchoke. Luka 3. Luka 3:42. Anasema hivi. Tumcharuka mlango ule wa 3 mstari wa 42. Kwa habari Yusufu na, na Maria. Ile ilikuwa familia inatupa mfano. Eh ni ni kweli ni penyewe. Uh, Tusome ruka mbili kimsingi, ruka mbili wa baina mbili, mbili, mbili anasema hivii Ruka mbili anasema hivii Na alipo haliko wana bali za yesu Na halipo pata umli wa miaka kumi na miwili Walipanda kama ilivyo kuwa ya siku kuu Na walipo kuisha kuzitimiza siku Wakati wa kundi kwao yule mtoto Yesu wakabaki nyuma huko Yerusalemu na wazee wake walikuwa hawana habali Tunano kwamba Yesu hii ni familia Yesu na wazazi wake wa kimwili Mariama na Yuufu baba mlezi wako kama familia pamoja wanaenda kwenye ibada ya pamoja. Leo hii utashanga unakuta ndani ya familia baba annasali Ijumaa Mama na sali Juma Mosi, watoto na sali Juma pili, wajomba hawasali kabisa na wote wako sehemu Ule ushirika ule. Na nimesema kile chochote bali nasema kuishi pamoja na kusali kwa pamoja. Eh. Kwa kweli ukiona familia ambayo hawaeni kwenye kanisa moja, ujue kwamba wale watu kwa kweli hawana hawana mwiri moja mmoja wao. Kimwili wako pamoja ndio. Lakini zile roho zinazoaunganisha hazipo pamoja. Eh. Kwa tunaona kama Yusuf yuko pamoja na familia yake wote anaenda ekaluni wote wanakaa wana pamoja. Eh. Mimi naamini kwamba kama ndoa watu wangekuwa wanafuata tu hii kanuni, dogo tuhi moja, ya kusali pamoja, ya ku, ya ya ya, ya, ku, ya ku, kuwa na ibada same moja na kuishi pamoja. In, na amini robo ya matatuzo kwenye ndoa ingekwisha Angalau robo Robo tatuzo baki zingetokana na namna na, na nyingine Au, na, na jinsi nyingine Tuliko kwenye ruka hatujiatoka huko Tuliko kwenye wa pili Tuliko kwenye mlangu wa kwanza Rudi kushoto Ruka mlangu wa kwanza Misali wa tano Pane mazoni kabisa Misali mizuli sana Misali mitamu sana Misali miskrizi Inasema hivi Zamani Luka 1.5 anasema hivi Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wazamu ya Abia na mkewe alikuwa moja wapo wa uzao wa Haruni jina lake Elizabeth na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu Hawa, hawa hawakuwa viruka njia hawa walikuwa wachamungu hawa lakini tuangalie haki yao ilikuwa inatokana na nini wakiendelea katika amri za Bwana na maagizo yake bila lawama hao watu walikuwa wanasali pamoja Hawa watu walikuwa wanashika amri za Mungu pamoja hebu niulize leo hii vijana wa Kikristo ni zieni kabisa vijana wa Kikristo wa kike na wa kiume wakip wa, wa okay umeenda wamepata kazi wamechangisha michango ndoa imefungwa wa, mara moja wanaanza kuishi maisha ya, ya ushirika na umoja na kumcha Mungu kwa pamoja kiasi hapana wanaanza kuishi dunia immediately wanaanza kuhika na kuichakata dunia eh hey. sana sana utakuta kila jioni wana, kama wanapendana wanaenda kwenye bendi pamoja kumsikiliza Diamond wanaenda kwenye sinema pamoja na itakaa muda mfupi M kikao cha wachawi hakidumu eh watafanya hivyo mara kwa tu kama wanahudumiwa na diamond Pare jiu ni serena sijui ni wapi sijui wapo naangalia movie sijui nini pamoja haina ubaya moja kwa moja naweza of course sio kitu kizuri lakini na kuhakikishia wasipokuwa na huu ushirika wa Elizabeth na na na Zakaria Wari ukuja kumzaa Yohana mbatae. Kwa siu na mungu wana kuja mtumishi wake katika tiao. Hey. Usegeme kwa mba watadumu miaka mitatu pamoja wali. Na kwa uli mwengu wa sasahiri. Niko, Niko Amin. hey. na nani? Niko peke hama? Amina. Na kushukuru. Tuko tunangaria. Tumesha wana mfano Elizabeth na nani? Na Zakaria. waleo kujia kumzaa yohana mbatisaji mtu mkuu kwae kutokea minkana na yesu na naamini hivo tunesha mwona yusufu na, ma, na mariamu na yesu tunaona ni watu waleo na ibada hapa moja waleo kwa na kapa moja hatu honi kwa mamoja kwa na kaya irusalimu mingina kaya iriku mwona kwa dodoma mingina kwa mtuara apana siku anina ishema sana dodoma eh, na mwono kwa sooni katikati haya eh. tuende katika kitabu cha wa wapiri sasa Mtu aletua daudi daudi alikuwa ni mtu mdogo Mbele za mungu au ni mtu mkumba kwenye utumishu wa mungu Woyo wangaliye ndoa ya daudi iliyokuwa kuwa haikai pamoja Uwone matokeo liyo ipata Shetani haugopi kwamba uwe ni Dawdi Shetani haugopi kwamba uwe ni mkumba Kiasigiani atapiga Amina Salama yako na yako angu Ni kumkimbelea Christo Hey. Tuwone Dawoodi ndo yake inamu waenda katika kitabu cha wapiri Mlangu wa sita Hii hey. kitabu ni vila mbago usakuta watu wa wasomisomi Lekini sita nasoma kitabu yote Samueli wapiri Samueli wapiri sita ha, wa wa pirisita, kumina ane Natuwa na ishirini na moja Samueli wapiri sita kumina ananasema hivi Nani amesha fika pala Samueli wapiri sita hivi Daudi akacheza mbele za kwa nguvu zake zote na Daudi alikuwa amevaa ivera ya kitani. Hapo walikuwa waenda kuleta sanduku la gano la Mungu. Daudi alikuwa kitu kizuri, anafurahi, anacheza, eh? Watu ingina wanaangalia kwa maana alicheza mbavu sawa na nini. Lakini wacha tuangalie kilichokuwa kinaendelea kwenye familia yake. Yeye kwenye kusanyiko na watu wamekuja wengi, mwao yuko pale, kazi ya Mungu inafanyika wako kwenye kusanyiko wako kanisani hapo. Sasa tuone kilicho kukena endelea. Tuweme msaro yashirina moja. Anasema hivi. Dawudi haka mikali. Hei kabla yashirina moja. Tu, Tuwane yashirini. Tuwene alaka kidogo. Yashirina anasema hivi. Nipo Dawudi ya kumaliza sasa metoka kani sani kwenye ka, sanduku la lakano la mungu na nini. Anarudi sasa anatoka ikaruni. Anarudi nyumani kwake. Angalia ripuluni nyumani alicho kikuta. sasa wa 20 nasema hivi nipo Daudi akarudi hili awabariki watu wa nyumbani mwake hao watu walikuwa hawako naye yani yuko kanisani yuko ibadani watu wa nyumbani mwake hawapo naye hawa hawana tufauti na Yesu alipokuwa anahubiri Wakamambia mama na baba na ndugu zako wako nje wanakuhitaji hawakuwa sehemu ya ile ibada eh sasa Daudi yuko kwa mungu lakini yuko peke yake anasema na Mikali binti Sauli huyu ndo mke aje akatoka nje aende kumlaki Daudi huyu mtariye kuja kumlaki na maana walikuwa pamoja au yeye alikuwa amebaki nyumbani akawa amebaki anakuja kumlaki Daudi akasema anamla, anamlaki kwa maneno kidogo ya ugomvi mfalme wa Israeli alikuwa mtukufu leo namna gani alijifunua mwili wake mbele ya vijakazi vya watumishi wake mfano wa watu mfano wa watu baradhuri moja hapo iko na kemea Daudi baradhuri wewe Daudi na sitasema kwamba mikara ilikuwa inakosa na nikasema wote kila mmoja alikuwa na tatizo yake sio lakini hapa hakuna wema hapa hiyo ndio iko kwenye iko inapitia kwenye raha kweli hii iko vizuri mume anamwambia mke anamwambia na mme ni mfarme tayari anga okay kwenye ndoa hakuna cha mfarme wote ni mume na mkeo kinakaa pembeni lakini anasema ulikuwa kama baradhuri eh Mwiriwa, anajema mmoja, ajifunuwa hiyo mwiriwa ke mbele ya watu, asipo kuwa na haya. Anajema yaani, wwe ulukua unatomote ya mtana ena, anachojua mgoza ke mbele za watu. Mweme, mfame, barathuri. Sikiliza Dawudia, anachomu mjibu sasa. Sari wa 20 na moja. Dawudia kamaambia mikari. Ilikuwa mbele za abana. Haliye nichagua mimi, juwe ya baba yako. na juu ya nyumba yake ili kuniweka niwe mkuu juu ya watu wa Bwana juu ya Israel kwa hiyo mimi nitacheza mbele za Bwana kisha nitakuwa hafifu zaidi nami nitakuwa mnyonge machoni pangu mimi mwenyewe lakini kwa wale vijakazi ulio wanena kwao ni nitaheshimiwa basi nikali binti Sauli hakuwa na mtoto hata siku ya kufa kwake hapo ndoa iku salama imekufa watu li. Chanzo kime tokea hawakua pamoja. Hawakua kwenye utumishu wa pamoja. Matokeo yake hawa ya watu. Unatuka sema, ah, hivyo meandiku watu ni story, ini, nini. Hivyo ndivyo vina vendelea kwenye ndoaza wa kristo. Mm -hmm. eh. Hawakua na umoja. Hawakua na ibada ya pamoja. Eh. Watu wa uh, uwa uh, nauliza sina maana. Kwa nini hawakua na uzao. Watu haerele. Uh, Kini kichunguza vizuli. Kwa sababu, hakuwai kushirikia na tena. Dawda isa kuwa na wake ungini. Na renda kwa wake ungini. Na kaza watoto ungin ye yeah, licho kinachoonekana sasa na nawake ingina kina hionamu na e, nani okay wewe well, unaona kwamba hata mtu wa Mungu mkubwa kiasi kanuni ya ya, utu, ya ya ya ya ki, ya, ya ushirika wa kindoa isipoienda pamoja inakufa unajua uh, daudi alikuwa mjaja mjaja tena twende kwa mtu mtaratibu sana kama Musa shujaa rekodi ni mtu mponye kuliko wote duniani hem mtu angalie tona katika kitabu cha kutoka mlango wa kumina nane. kutoka kumina na Musa. tu magari ya somo sana zito kubasana na nikumbuka e, na watu sawa tupindiicho mlango wa kumina na cha kutoka kutoka kumina na nani vina sema Musa ruwapini sioke na yifunza kabla si ya somo hupita wewe uliye kwenye ndoa yako wewe unaepanga panga kwenye ndoa wewe ambaye unawashauri labda wanao watoto wako au wajukuo wako kwenye ndoa hata kama kuna fedha nyingi sehemu fulani za kwenda kufanya kama taka nendeni pamoja pale kwenye ile fedha ukaitafuti lakini kusema kwamba huyu hata kama kuna kazi kubwa hata kama angekuwa amepata kazi kubwa kiasi gani mmoja wa mataifa si ndio analipa nyingi kwa dola na na euro na na, na pauni kama mnataka hiyo na, na, na, na hizo pesa hazina sawari kulinganisha na indo kati ya pesa na ndoa kipi kimetengenezwa na Mungu He eh? kusitokea sababu yote inada kama ukikua na mshahara alikuwa anaanza mshahara kiasi fulani saa hizo anaanza atapata mara tano aondoke leo unasikia mtu anasikia amemruhusu sibi mke wake amenda sisi Saudi Arabi Arabia kwenda kufanya kazi sisi za ndao kuna mshahara mara ya ule wa Tanzania Tunapendana, kina shiku tunapigiana WhatsApp. Puzi Jinga, siu ujinga, ni upuzi, ujinga Kutoka kufamu Ok, yu watenu, bye Kutoka kumina nane, mlangu wa kumina nane, kutoka Mstari wa pina nasema yu Pina nasema, ndipo, yethro, mkwewe musa Haka mtuwa sipora, muke wa musa Baada ya yeye, kumrudisha. Eh ndoa ya Musa na Sipora binti Yethro kuhani wa Midian ilikuwa na matatizo. Kwanza mpaka wana rudi Misri walifika njiani wakataka kumalizana. Walipokuwa wamelala kwenye hoteli. Sio okay, si kama ni hoteli, ilikuwa nyumba ya wageni. Eh waligomania swala la kutahiri watoto. Yule mtoto wa kwanza wa Musa alikuwa anaitwa Eh akaakasema mume um, wa damu na nini na nini inaonekana Musa alipoanza kazi ya utumishi akamrudisha Zipora kwa baba babake hiyo roho haikuwa na radha hiyo baadaye walapita karibu na baba yake wamesha toka Misri wanaelekea nchi ya Hadi wanapita karibu na Yethro anapo, anapoishi Yethro anabeba binti yake na watoto anakwenda kwa Musa baada ya kuwa musa alishamrudisha hivi ndio alikuwa ayakuwa salama hivi ayakuwa salama musa alikuwa mtu mdogo lakini alikuwa Mungu kwa utumishi ambao mimi na wewe hataweza kufanya lakini katika ile eneo alikuwa hakuwa salama wewe unasema sasa ujumbe ni nini kama uone ujumbe basi lakini ujumbe mimi naopata haraka ni kwamba eh ule upo kule kwa pamoja kwao ndio kulikuwa kwa salama yao huyu yuko kwa baba yake huyu jangwani na, na na kazi ya Mungu eh. kama wangeweza kama wangeelewana eh tena katika kitabu cha Chamanzo Nana umechoka mwanzo mwanzo mlango wa Kwa mzuri wa biblia, kisikia mazo kumina tisa na juyo, tunaungerea bali za Sodoma na gumana, dozi kupa. Mazo kumina tisa, tisome msali wa tatu, biblia na sema hivi, sikiliza mazo kumina tisa, tatu, anasema hivi, mazo, hmm. kumina tisa, tatu, biblia na sema hivi, suchoke, okay. anasema hivi, akawasihi sana, nitaneza ni nani uyo, huyo ni rutu kimsingi, anakutana ana wale maraika wanakuja, kuyangamiza Sodoma, hawajui, hajui Moyo karibu ule moyo wa wa, wa, wa fadhili na rehema akawasihi sana nao wakaja wakaingia nyumbani mwake wanaingia nyumbani malaika eh walipotoka kwa Musa walipotoka kwa kwa Ibrahim, tarudi huko baadaye mrango wa 14 kwa Ibrahim walikuwa watatu wanafika hapa walikuwa wawili eh, Naonekana wawili wakati wako kwa Musa walikuwa pamoja na Kristo katika mwili Eh, miuni shamba sibiti kabisa Wanafika hapa tayari wanabaki wewe tayari wanenda kazi. First of all, ametoka katikati yao. Akuwafanya karamu, karamu ni kama kasherehe, eh, kachakula. Akuwapiki amikati isio chacha nao wakala. Anaifanya chuki tu ni nani? Nilulu, amini ni? Niluto, mnyew. hatuoni mke wake labda mke wake alikuwa ameenda kufanya kazi labda alikuwa ameenda kwenye alikuwa alikuwa yuko kwa mwingine anayewapikia ni nani ni Nilu, rutu mwenyewe ndoa ya rutu hii ilikuwa sio nzima ilikuwa imekufa Ndiyo sababu hawakufika wote kwenye sehemu ya makimbilio mke akabati, akabati kama kama nguzo ya, ya chumvi Haikuwa salama na Namuke hatumuoni kabisa bari za muke Lakini kwa turudi nyuma tuone Ndoa hiliyo kwa salama ya nani Ya Ibrahim tuisikie Tukwa kumina tisa rili kushoto kumina nane Badala kumina tisa nena kumina nane Soma mstari ule wa sita Givina nasema hivi Sasa hawa ndio wale waleo kena kwa rutu badai Lakini wali anzea kwa Ibrahim Wakiwa bado kwa Ibrahimu Basi Ibrahimu hakaenda himahemani hima kwa sara Haka sema Himiza vipimo vitatu vya unga safi. Ukande. Anae kukanda na kupika ni nane hapa? Ni mke. Iko kukonye wajibu. Huku tunaona nae pika ni rutu. Mtu rizu hizi ndoa zirishia pamoja salama. Hii ya hui yambaye hatujui mke wake kwa wapi imekufa. Hii ya Ibrahimu ni nzuri. Anasema ukande. Ufanye mikate. Katika hawa wawini. Leo hii... Ndoa zinazo... Zilizoko mijini. Ni za Ibrahimu au ni za Ruto. Tuhuwe mwukweli. Nyingi ni za Ruto. Nyingi ni za Ruto kabisa. Hei. Akiona... Hana uwezo kupika mwenyewebasa. Nsema uwezo teni tukagise. Mtaani tukatafte mtu mwingine hakatupiki. Uwezo mapishi. Mapishi ni kiongo kabisa ndani ya familia... Inacho unganisha familia. By the way. Kwa Kitu kikubwa kabu. Kwa na kifanya ni dunia ni ni Kikubwa. Na kulala. Lili vitu vingine. Siki kazi ni. naangalia mpira nini. ni nyongeza. Kwa hiyo. Hata ni kwamba. kwa Mengi kabisa. Mengi kabisa. Kwamba. kule kuishi pamoja waka majukumu kila mtu na majukumu ya nae of course mtu wana tu, tu, tubebe majukumu yetu tusaidia yane. lakini hayo mtu kusimama kwenye nafasi yake he mm. tunahokomba ni msingi tunaona watu ambao walikuwa hawakaini wake zao wakina lutu akina musa wakina daudi zina kufa kufa Hayo juzaona ya Sara na Ibrahim tumeona ya ya ya, ya Elizabeth na nani? Na Zakaria iko vizuri na ina, ina ina vizuri na baraka za Mungu zinazaliwa huko. Eh, tunaona tumeona ya tumeona ya Yusufu na Maria. Eh, iko na baraka. Wako pamoja. Hao wasio pamoja akina Ruth, hao wasio pamoja akina Musa, Kashofu huko kina Daudi haijalishi ukubwa hawa watu na viao viao na unabiwao, na zimefufi ambali. zimefufika mm. mbali. Eh? Unapohubiri Biblia. Hebu angalia ndoa ya Manoah. Inasemekana inasemekana kati ya sina mdao huko. Kwenye kitabu cha Waamuzi mlango wa, Amuzi, mlamu wa tatu. Manoa, aliyekuja kumzoea Samsoni na mke wake. Walikuwa shambapa pamoja Wana maraika na watokia pamoja Wanataka kutua kafara za kuteketeza pamoja Adaye wanamza e, Sapsoni Japo wani kuja kuwa biu Ukumwani Wyo hoja ya kuishi pamoja ambayo Na hili ni somo muhimu kwa ulimenu kwa sasa kwanini Kwa sumabu mdoa nyingi Zinaweza zika Yani zikawa zika salama kwenye mamu wengine Lakini kukawa pamoja, kushuma pamoja, kusali pamoja Kwa naimbali pamoja, ikawa ndo tatizo lao Na ikawa ndo chanza chawa kwa lipika kwao Kumongonyoka kwao He Tune katika kipengiri kingini Mamba ya nao jinga ndo Tumeona na anayo bomoa katika Tenga Kua na malengo ya pamoja Mwena ni mambieni mnielewe Ndo nyingi Ha, watu, wawiri wale hawana malengo hapa moja Na kukuta wameka pamoja moja Wanazama wana mpango wetu tufanye hiki Tufanye hiki tuwekeze hapa Tuereke hivi Shukuru mungu kilipata Kwamba moja ana kazi yake Sawa Moja labila na nagari yake Sawa Mungina, Hicho utashangaa Moja anaerimi yake Sawa Moja ana kauti yake Sawa Hizyo utashangaa watakuwa naga Lakini kule kuwa na umoja na malengo hapa moja nem nem nem nem nada aqui não é o que Amina tu és conhece bem lo yani inatokea kila wakati tunahitaji kama hiyo najua dunia hii sio zaburi ya shina tatu ya watu wote a ni ni mistari Mamba wengine hawajui lakini tunazokuwa tunuiyekesha almost startup ta. anasema je Waweze wawezekanaje wawili kutembea pamoja isipokuo wamepatana watu wasipokuo wanaanasema maana yeye tunapita njia hii Tukifika huku tutaenda hivi, tutaenda hivi, hawa watu wasipu na makubaliano wanapita wapi, hawa ambatana. Yes or no? Yes. Je, hizi ndo ambazo watu, Okay, moja na ilmiake, anagali zake, kazi zake, anafiwaja vyake, anakaunti zake. Unategemea vipi kwamba wataendea kuwa pamoja nani ya miaka mitano, kumi, ishirini. kama hawana upatano wawapi wana, wana umoja katika mambo yao hai wese kani jama kutashanga zisi wa sipokuwa pamoja kwa sababu hawaja kwa lolote kwa naongea peke ambo sikuwa wate nataka kujua kama ni unaongea e. na mungo sikuwa peke ambo ee ii ni kanuni ya jumla ambayo ni katika katika ushirika wa aina yote lakini zaidi sana kwenye ndoa. Hii e sio kwenye ndoa pekee yake inahusu katika watu wawili ambao hawana mipango pamoja, hawajapatana kufanya kitu pamoja, hawawezi wakambatanana. Eh. Na nitumie nafasi kuisema kwa sababu inawezekana nisipate muda wa kuisema. Labda nitasema kwenye kijayo. Kijayo na masomo mengi na yako hapa tayari lakini sana gustu. Ukiona nani ya ndoa kila mtu ana anavyonzo vyake vya afya na ana anazipangilia kizi yake vyake wengine ana vyake na ana viingilia vyake anaviyakwake, na anaviyakwake, kwa watu wote hivi ujue kwamba ile ndio sio ndio haijalishi wanalala nani ya mlango ya chumba kimoja lakini sio wa moja wapi ukishaona kila mtu ana fedha zake Feza inawezi bina sema Hawezekani mtu hakatumikia mabwanda wawili Feza inatosha kumtoa mtu kumtumikia mungu wake Jezi zaidi sana ndo wa yake Kwa hili Haile ubaye wakio anaviyanzo vitano tofau tofau Tua anaviyanzo vitano lakini Wavirete pamoja wifange pamoja presema sasa watapangaje pamoja labda huyu labda ni, ni binti ametokea kwao labda mama baba Wanamaitaji, wanaitaji wanahitaji inatakiwa wapange na mume wake wapange tumsaidie nani kwanza unaweza kukuta wazi na yupi unaweza kukuta labda wana hata na bibi mzaa mama Mza muke mke kabisa, wa wanatakiwa kabisa ana uhitaji anatakiwa washirikiane pamoja kupanga kama tunaanza na huyo kitu ya djabu kabisa eh Kuhitaji kwa na pesa za kwenye kusudu hezo kuzitumia huko wapana Huk. Yani huki kuna mipango ya pesa zisizo za wengine Za huyu tu Ujue siwa wamoja e, Tufungue kutoka katika kitabu Tukua kwenye Tuyone katika kitabu cha Matayo Na tukuto kwenye matayo Leo tunamaliza mapema Kututo kwenye matayo yo nime ubiri haja nimeiri waki jayo toka na waki ni na haja nyingi zaidi Lakini haja hizi zemberi zuri na tutoa matayo kumi na tis matayo kumi na nane kumi na tisa na sema ya to kumi na nane kumi na tisa tukuo kuhu waki rio pita tano kumi na nane tu si tu stroke tuende pale inikano ni ajumla siokano ni kanuni za jumla na tusa idia pia kutu Kutujenga Kutu kumina nane Kuminatisa pili nasema hivi Yeso nasema tunyuanimake mwanyo anasema hivi Tena na wambia Ya kwamba Wawiri wenu Watakapo patana duniani katika jambo loroto Watakaro riomba Watafanyua na baba yangu Alie mbinguni Hii kanuni ya kupatana watu wawili Inaenda paka kwenye ino ya watu wawiri Iki tokea Kwamba hawa watu wako na upatano flani eh wakakubaliana jambo na kwa na kwa sababu ya wako chini ya mavuli wa Yesu Kristo anasema baba yangu wa mgono atawatendea kanuni ya kufuatana Na wewe sasa hiyo hoja mara kama sijaelewa vizuri hiyo hoja ni, api, ni api kwa leo ni ya saba katika mtiririko wa mama anayejenga kwa mama, mama ndoa inayosema kuwa na malengo ya pamoja msipokuwa na malengo ya pamoja msipokuwa na pesa za pamoja msipokuwa na mwekezaji wa pamoja msipokuwa na na mipango ya ma, yenu ya maendeleo ya pamoja siji kusoma si ufanye nini kusomesha hiyo ndoa iko kwenye mashaka na nyingi zimekufa na nyingi zinazama waji mina Mitu funge Kwa Kwa kitabu cha Mika Mitu angalie Kitabu cha Mika Wada wanaito manabiwa dogu Mikiwa kwenye gano lakari Mishoni mishoni Hama kushoto kwa gano jipya Hapu katikati mabibulia Kuna kitabu cha Mika pale Mika anasema Mwangu wa saba. Mwangu wa mwisho wa mika amba mwangu wa saba. Mstari wa tana anasema viva. Sikiriza ama ngeina anasema viva. Msimu amini nafiki. Msimweke kiongozi tumaini. Iriinde milango ya midomo ya, ya kinwachako. Iri mkeo alalae kifuwa ni mako. Asijue Habari. Tasa huu ni misali mungumu kidogo kwa sabukani. Umekaa kana kwamba ndo tunasha ulua tufanya. Hii haina tofauti, nauma tujufuza ya pibliya tuyerewe mzuri, haina tofauti, na sasa kuchangaya nataka tu, kufusaidia kuelewa na mimi mwenye kujerewe. Haina tofauti na mungu wanapo sema kwenye kitabu cha mithari. Mungu wanapo sema kwenye niko na najaribu Mungu kama sema kwenye kitabu cha mithari. Mungu wanapo sema kwenye kitabu cha mithari. mlango. Wa therathini na monye Anasema Mpe Kilewa Mtu aliyekaribu na kupotea Yani mtu Akiwa katika hali ya kupotea Ya kujinyonga Kufanya nili maisha mwishina Mpe ata kilewa anu angalau sahau shina za Kuriko kujiuwa, kufanya Sia wama mesifu kwa watu walewe ah uh -uh. Vile vile Huyu mika Anaongea na sema hm, uwe makini uangahile midomo yako uirinde isi nene Kiasi kwamba mwenza wako mkeo Asijue habari Na anaendelea mbelea yikuwa na sema ana Anamuana Anasema kwamba Anamaliza na sema aduiza mtu ni watu wa njimbali mwaki Na sema kwa sema kwa ana ya hili somo nini nini je tumeshauliwa Tusiambiane habari Hata mwenza na muenza mtu wa mwenza wake Sio hivyo. Ukianza mlango wa saba ulio kuanzia, alikuwa anaongelea jamii iliyokuepo wakati wa wanabii Mika. Ilikuwa ni kama jamii ya leo tunayoishi. Ni ya watu walio mkaidi Mungu, waliomchukia Mungu, waliokataa sheria za Mungu, <coughs> waliokataa, yaani wako kwenye wapo kwenye kupotea. Hey. Kwa hiyo anawaambia Tumefika nyakati Mika anasema Ambapo Hata ukimambia Mwenza wako mipango yako Huko hatarini Anaweza Uwe uka mambia Nina milioni hamsini kwenye banki Anaweza katafta hata kakuwa Kusudia zilithi zile pesa Habaki anajifuga Kwa niyo kitu wa itokii leo Watu anawa uenza wako Kusudia wawenza kufaili kufa mali neno la ni, ni, kigeni kusema Dicho anake kusema Na ni Mika Na tukiyasemea hapa tunaona ni mamba ya kawaida lakini ikiitokea labda una kaka yako una ndugu au anao akaenda akawa akawaa na mzake kwa ajili ya mali hili somo utalipenda eh eh utalipenda kwa sababu unaona ingalau linasema kitu kinacho maumivu uliona nayo roho ni angalau yanapata wa kuyasemea ni chakwani unasema mika Kwa kaso watu walikuwa wamekaa eh kwa mfano Mika hapo juu anasema mtu mwenye uadilifu kwao amekuwa kama mbigiri kati kati yao mtu anenaye hekima amekuwa kama adui kwa hiyo wamefika sehemu ambapo ukimwambia mkeo mumeo una mali uwezekano wa kukuua agabaki anazila, anazila zile mali na na vimada vyake Sio kitu itajabu no hali tuliofikia na mungu anataka tusikae huko. Anataka tulipone. Haidu ya manina mbao unenikuwa ni leo. Naishia hapa mungu wa bariki. Tuwa mbatane tujifunzi. Baado ya hama suma kuna same kubwa ya maaniko haya wiki ijayo. Na baada ya hama maaniko tutasoma suma la taraka. Mwake rio tumepapasa tume kidogo. Talisoma tena. Na baada ya hapo tajifunza masomo kama mawili ya malezi ya watoto. Mamba ya familia. Tutokuwa tumemaliza. Bimina sema wenye kusikia. Sikia. Sita kusikia. Sikia. Tutokuwa tumishia hako. Tunga wabaliki. Baba tunakushikuwa kwa tile neno hili. Nambu wabaliki kusani kwa lako hili. Tumbaliki pia ote. Tina lako lituku zemfano. Kutani na maitaji ya watu wako. Kutani na hofu zao. Kutani na... Na maumivu yao, na matiso yao. baraka kwa zikaju yao. Nungu wape watu wa kukurana kuhuma na kufrai. Beliza kufari. Baba wakututia nguvu kwa nilu kutumikia katika utumishu. Tungu kushkuri java. Mungu wa katika china na mungu bako mana. Na rao mtakatifu. Na Amen.